Pentru cine bat clopotele? Pista 17 Life and wife Viață și soție Vii și mari Nu, nu merge Francezii au transformat cuvântul din urmă în soț, bărbat S-ar putea acum și frau Dar nici asta nu dovedește nimic Să luăm de pildă mort Mort, muerto și tot din toate, tot evocă cel mai puternic moartea. Sau război, guere, guera și crig. Crig sună cel mai războinic, ori nu-i adevărat. Nu cumva ți se pare așa, fiindcă Germana o cunoști cel mai puțin. Scumpa mea, șeri, prenda și șaț. Dar le-aș da pe toate în schimbul cuvântului Maria. Frumos nume. În fine, acum aveau să pornească împreună la treabă cu toții și nu mai era mult de așteptat. Fără îndoială că îi se părea din ce în ce mai greu și mai complicat. Era ceva cu neputință de dus la bun sfârșit pe lumină. Când te afli într-o situație imposibilă, rămâi pe loc și aștepți întunericul nopții ca să te retragi. Încerci să reziști până noaptea ca să revii. Ai putea chiar reuși dacă izbutești să reziști până se face întuneric și pe urmă să revii. Ce se întâmplă dacă o să începi la lumina zilei? Ce zici? Și sărmanul, naivul acela de sordo care și-a părăsit spaniola lui prescurtată numai pentru a-i explica amănunțit cum stă situația. Ca și cum nu s-ar fi gândit la asta de fiecare dată când îi treceau prin minte gânduri sumbre, după ce gols îi pomenise prima oară de pod. Ca și cum n-ar fi trăit cu gândurile acestea, simțindu-le ca pe o mâncare îndelung nedigerată, cei ardea măruntaiele încă din noaptea de dinainte de alaltăieri. Ce mai poveste! Trăiește o viață întreagă cu gândul că asemenea lucruri înseamnă ceva, iar ele sfârșesc totdeauna prin a nu însemna nimic. Dar o încercare ca asta n-ai mai trăit niciodată. Totdeauna ați spui că astfel de încurcături nu ți se pot ivi ție. Iar pe urma ai de-a face cu o asemenea situație împuțită când trebuie să coordonezi două cete prăpădite de luptători de Guierilia ca să-ți dea o mână de ajutor la distrugerea unui pod în condiții imposibile pentru a stăvili o contraofensivă care probabil va fi și pornită în clipa aceea, iar tu dai peste o fată ca Maria. Așa se întâmplă lucrurile. Ai întâlnit-o cam târziu. Asta e tot. Vă să zic că o femeie ca Pilar aproape îți vără fata în sacul tău de dormit. Și ce se întâmplă? Da, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? spune te rog, ce se întâmplă? Da, chiar asta se întâmplă. Asta e exact ceea ce se întâmplă. Nu te minți singur, spunându-ți că Pilar ți-a vărât-o în sacul de dormit, încercând să reduci totul la nimic sau să arunci cu noroi peste ce s-a petrecut. Ți-ai pierdut capul din clipa când ai zărit-o. Când fata a deschis prima oară gura și ți-a vorbit, povestea era ca și încheiată, iar tu o știi foarte bine. De vreme ce acum ești stăpân pe darul acesta, cu toate că niciodată n-ai visat să-l primești. N-are niciun rost să-l împroști cu noroi. Când știi ce înseamnă și știi că l-ai primit în chiar clipa când ai văzut-o ieșind pe gura peșterii, cu capul plecat și purtând în mâini tava cu mâncare. Atunci ți-ai pierdut capul și o știi foarte bine. Așa că de ce minți? Un lucru ciudat se petrecea în lăuntrul tău de fiecare dată când te uitai la ea și de fiecare dată când ea se uita la tine. Atunci de ce nu recunoști? Bine, am să recunosc. Iar că despre faptul că Pilar ți-ar fi împins-o în brațe, adevărul este că Pilar n-a făcut decât să fie femeie deșteaptă. S-a îngrijit de fată cu multă dragoste și a observat ce se întâmplă de îndată ce s-a întors în peșteră, aducând străchinile. În felul acesta a dat doar o mână de ajutor. A dat o mână de ajutor pentru ce s-a întâmplat astă noapte și azi după amiază. E o ființă cu mult mai delicată decât tine și știe să prețuiască timpul. Da, își spuse Robert Jordan, putem admite, cred, că știe multe despre valoarea timpului. S-a dat deoparte și a făcut toate celelalte, fiindcă n-a vrut ca și alții să piardă ce pierduse ea și o era cu neputință să se împace măcar cu gândul că poate fi pierdut. La fel a făcut și când s-a retras de acolo, de pe creastă, și cred că nu i-am înlesnit cu nimic retragerea. Va să zic că asta se întâmplă și asta s-a întâmplat, iar tu n-ai încotro și trebuie să recunoști. De acum încolo nu vei mai avea niciodată două nopți întregi de petrecut împreună cu Maria. Nu o viață întreagă, nu o viață în doi, nu ceea ce e socotit firesc să aibă oamenii. Nici vorbă nu poate fi. O noapte care a trecut, o după amiază și încă o noapte ceva să vină, poate. Nu, domnule. Nici răgaz, nici fericire, nici veselie, nici copii, nici cămin, nici cameră de baie, nici pijama curată, nici ziarul de dimineață, nici deșteptarea împreună, nici să te trezești și să știi că e acolo și că nu ești singur. Nu, nimic din toate acestea. Dar de ce când din tot ce ți dorești în viață este ce poți avea? Și când ai găsit ce căutai? De ce nici măcar o singură noapte într-un pat cu cearșafuri? Ceri imposibilul, cer tot ce e mai cu neputință. Prin urmare, dacă o iubești pe fata asta atât de mult precum spui, ai face mai bine să o iubești cu înfocare și să înlocuiești prin intensitate tot ce va lipsi legăturii voastre în durată și continuitate. Ai auzit ce am spus? În vremile de odinioară, oamenii își închinau toată viața acestei îndeletniciri. Iar astăzi, când ai ce ai așteptat, dacă ți se dau două nopți, te mir de unde a venit pe capul tău atâta noroc. Două nopți. Două nopți ca să iubești, să admiri și să te desfeți Și la bine și la rău La boală și la moarte Nu, nu spune așa La boală și la sănătate înfloritoare Până ce moartea va să ne despartă În două nopți Mai mult decât pare cu putință Mai mult decât pare cu putință Și acum leapă de aceste gânduri E vremea să sfârșești Nu ți-aduc niciun folos nu face nimic ce nu ți este folositor. Sigur, așa se cade. Despre asta ți-a vorbit Gols și, pe măsură ce-l cunoșteai, îți dădeai seama că are o minte foarte pătrunzătoare. Prin urmare la asta se referea, compensarea pentru o viață răvășită. Trăise oare Gols astfel de împrejurări pe care graba și lipsa de timp și condițiile vitrege le generau? Era oare ceva ce se întâmpla fiecăruia în condiții asemănătoare? Și se părea o situație cu totul deosebită numai fiindcă era vorba de el? Se culcase gols într-o grabă la fel de înfrigurată pe vremea când comanda o unitate de cavalerie de strânsură în armata roșie, iar jocul împrejurărilor și celelalte făcuseră o fată să arate așa cum i se arăta lui Maria? Probabil cunoștea și gols toate acestea și încerca să te face să înțelegi limpede că uneori trebuie să-ți trăiești întreaga viață în două nopți pe care le ai la îndemână. Că trăind așa cum trăim noi acum, trebuie să aduni ce ți s-ar fi fost hărăzit pentru o viață întreagă și să concentrezi totul în scurtul răstimp ce-ți mai rămâne. Era un ansamblu de credințe bine închegat, dar nu credea că Maria nu-i decât un produs al împrejurărilor. Bineînțeles, numai dacă nu e vorba să fie o rezultantă atât a împrejurărilor vieții ei, cât și a împrejurărilor lui de viață Iar ale ei nu par deloc foarte favorabile Nu, nu chiar favorabile Dacă așa era să fie, atunci era cum se cădea să fie Dar nu exista lege care să-l oblige să spună ce îi place N-am știut că o să pot simți vreodată ce simt acum, gândi Robert Jordan Nici care să mi se poată întâmpla așa ceva Aș vrea să fie avut toată viața ce am astăzi. O să ai, îi spunea o altă parte a cugetului, o să ai. O ai acum și asta-i tot ce înseamnă viața ta, acum. Nu există altceva în afară de acum. Nu există nici ieri, poți fi sigur, și nu există nici vreun mâine. Cât trebuie să trăiești ca să înțelege asta? Nu există decât acum, iar în cazul când acum înseamnă doar două zile, aceste două zile sunt viața ta și tot ce se întâmplă în ea trebuie să aibă aceleași proporții. Așa se trăiește o viață în două zile. Iar dacă încetezi să te mai vaiți și să ceri ceea ce niciodată nu vei căpăta, o să ai o viață plăcută. O viață plăcută nu se socotește în vârste biblice. Așa că nu te mai frământa. Primește ce ți se cuvine, fă datoria și vei avea o viață lungă și foarte plăcută. N-a fost plăcută în vremea din urmă? De ce anume te plângi? Așa se întâmplă dacă ai asemenea îndeletnicire, gândi Robert Jordan și gândul acesta i-a aduse bucurie în suflet. Ceea ce înveți nu contează atât cât oamenii pe care îi întâlnești. Pe urmă se simți mulțumit fiindcă putea să glumească și se întoarse din nou către fată spunându-i Te iubesc, iepurașule! Ce din adinaori? Spuneam... Îi răspunse fata, că nu trebuie să-ți faci griji în legătură cu treburile tale Fiindcă n-am să te sâcăi și n-am să mă amestec Dacă este și ceva ce pot să fac, te rog să-mi arăți Nu, nu e nimic Eu o treabă într-adevăr ușoară Am să învăț de la Pilar ce trebuie să știu ca să îngrijesc bine un bărbat Și treburile astea am să le fac, zise Maria Pe urmă, pe măsură ce învăț, am să aflu și singură altele iar ce nu afla, poți să-mi spui tu? Nu trebuie să faci nimic. Che va, omule, să nu fac nimic. Sacul tău de dormit trebuia scuturat azi dimineață. Trebuia scos la aer și a unde undeva la soare. Pe urmă, până n-apucă să cadă roua, trebuie băgat la adăpost. Spune mai departe, iepurașule. Ciorabii tăi trebuie spălați și uscați. Mă voi îngriji să ai două părechi. Și altceva... Dacă mai ai învăța cum să fac, ți-aș curăța și ți-aș pistolul." Sărută-mă," spuse Robert Jordan. Nu. Ce spun eu acum mai treabă serioasă. Ai să mă înveți să umblu la pistol?" Pilar are cârpe și un soare. Avem în peșteră o vargă de curățat care s-ar potrivi." Sigur, am să-ți arăt." Și altele," zise Maria. Dacă ai să mă înveți să trag, fiecare dintre noi are să-l poată împușca pe celălalt sau pe el însuși, ori pe ea însăși, dacă vreunul, ar fi rănit și ar trebui să scape și să nu cadă prins. Foarte interesant, spuse Robert Jordan. Mai ai multe gânduri dintre astea? Nu multe, răspunse Maria. Dar ce ți-am spus e un gând cu socoteală. Pilar mi-a dat asta și m-a învățat cum să mă folosesc de ea. Scoase din buzunarul de la piept al și un toc prelung de piele, ca acelea în care se țin piepțănii Desfăcu o panglicălată de cauciuc ce îi acoperea amândouă capetele și trase afară o lamă de brici cu un singur tăiș Totdeauna o port la mine, explică Maria Pilar spune că trebuie să o potrivește aici, chiar sub ureche și să tragi tare încoace. Și îi arătă cu degetul Zice Pilar că aici se află o vână mare și dacă tragi cu tăișul așa, n-ai cum să n-o Mai zice că nu doare deloc și nu-i nevoie decât să apeși tare sub ureche și să tragi în jos. Zice că e o treabă de nimic și dacă apuci să o faci, nu te mai pot lecui. Așa e, întări Robert Jordan. Acolo e artera carotidă. Va să zic că îl poartă totdeauna asupra ei, își spuse Robert Jordan ca o soluție acceptată fără rezerve și am anunțit plănuită. Da, mai mult aș vrea să mă împuși tu, continuă Maria. făgăduiește că de-o fi vreodată cea mai mică nevoie, ai să mă împuști tu. Bineînțeles, spuse Robert Jordan, făgăduiesc. Îți mulțumesc din suflet, zise Maria. Știu că nu e ceva ușor de îndeplinit. Ne-am înțeles, încheie Robert Jordan. De asta ai uitat cu totul, gândi el. Ai uitat de frumusețile unui război civil, fiindcă te gândești prea mult la treburile tale. Pe asta ai uitat-o. Ei, așa și trebuia. Kașchin n-a putut să o uite și misiunea lui a avut de suferit. Ori crezi cumva că bietul băiat a avut vreo presimțire... Era foarte ciudat, fiindcă atunci când îl împușcase pe cașchin, nu avusese absolut niciun fel de emoție. Se așteptase ca odată și odată tot să-l încerce o remușcare. Dar până atunci nu trăise nici măcar umbra unui asemenea sentiment. Dar aș mai putea face și alte lucruri pentru tine," îi spuse Maria pășind acum strânsă lângă el, foarte serioasă și plină de feminitate. Altceva decât să mă împuști?" Da." Pot să răsucesc țigări pentru tine când ai să le termin pe acelea cu carton? Pilar m-a învățat să le răsucesc foarte bine și le fac tari, rotunde și lipite cum trebuie. E grozav, o încurajă Robert Jordan. Și le uzi singură cu limba? Da, mărturisi fata. Iar când ai să fii rănit, am să te îngrijesc, am să-ți oblojesc rana, am să te spăl și am să-ți dau să mănânci. Poate că nu o să fiu rănit, zise Robert Jordan. Tot așa, când o să cazi bolnav, am să te îngrijesc, am să-ți fac supă, am să te spăl și am să îndeplinesc tot ce o să-ți fie de trebuință. Și am să-ți citesc. Poate nu o să mă îmbolnăvesc. Pe urmă am să-ți aduc și cafea dimineața când te trezești. Poate că nu-mi place cafeaua, îi spuse Robert Jordan. Nu-i adevărat, îți place, strigă fata în culmea fericirii. Azi dimineața ai băut două cani. Da să zicem că m-am săturat de cafea, că n-are să fie nevoie să mă împuști, nu o să fiu rănit și nici nu o să mă îmbolnăvesc. Mă las de fumat, n-am decât o singură pereche de ciorapi și mi-atârn singur la soare sacul de dormit. Atunci, ce o să faci purașule? Și o bătu cu palma pe umăr. Ce faci atunci?" Atunci, răspunse Maria, am să împrumut de la pilar foarfecele și am să te tund." Nu-mi place să fiu tuns." Nici mie nu-mi place, zise Maria, iar părul tău mi-e drag așa cum e, așa. Dacă nu o să fie nimic de făcut spre folosul tău, voi sta lângă tine și te voi privi și la vremea nopții avem să facem dragoste. Bine, în cuvință Robert Jordan, mai ales vorba asta din urmă e tare înțeleaptă. Și mie mi se pare la fel, spuse Maria zâmbind. fi ingles, Roberto mă cheamă, așa-i. Dar eu îți spun ingles, cum îți zice și Pilar Și totuși Roberto mă cheamă Nu, se împotrivi fata Acum pentru o zi întreagă ai să fii englez. Și englez, nu poți să te ajut cu nimic la treburile tale? Nu, ce am de făcut acum trebuie să fac singur și cu mintea limpede Bine, se învoi fata Și când ai să termini? În noaptea asta, dacă mă ajută norocul Bine în cuvință Maria Mai jos de locul unde se aflau ei Se întindea ultima limbă de pădure cei mai despărțea de tabără cine e acolo? Întrebă Robert Jordan arătând cu mâna Pilar, răspunse fata privind în prelungirea mâinii lui Sigur că-i Pilar La marginea din valea Poienii Acolo unde se înălțau primii copaci Femeia stătea așezată jos Cu capul sprijinit pe brațe în locul unde stăteau ei se vedea doar ca un ghemotoc întunecat, neagră pe fondul ca al trunchilor de brad. Hai repede, o îndemna Robert Jordan și Pornien pornie în fugă prin ierburile ce ajungeau până la genunchi. Era greu și obositor să alergi printre ele, așa că după ce fugi puțin, se opri și o lua la pas. Putea să vadă capul femeii așezat pe brațele împreunate, iar trupul întreg părea lat și negru, proiectat pe trunchiurile brazilor. Ajungse lângă ea și strigă tare: Pilar! Femeia înălță capul și privie în sus către el, zise: Oh, ați și terminat? Ești bolnavă? întrebă Robert Jordan, aplecându-se spre ea. Cheva, răspunse Pilar, a Pilar, zise Maria de îndată ce sosi lângă ea și în genunche alături: Cum te simți? Te simți bine? Groazav, mă simt, răspunse Pilar. Dar tot nu se ridică de jos. Îi cercetă din ochi pe amândoi, apoi vorbi. Ei, inglez, iar ai făcut tot felul de șmecherii de ale bărbaților? Te simți bine? întrebă Robert Jordan, fără să ia în seamă cuvintele. De ce nu? Am adormit. Tot așa și tu? Nu. De, îi spuse Pilar fetei, s-ar zice că-ți priește. Maria roșitoată toată și nu răspunse lasă o în pace, o rugă Robert Jordan. N-a vorbit nimeni cu tine, îi zise Pilar. Maria, strigă Pilar încă o dată, s-ar părea că-ți priește, așa am spus. Ah, las-o în pace, o rugă din nou Robert Jordan. Tu să taci din gură, se răstipi Pilar fără să se uite la el. Ascultă, Maria, spune-mi măcar o vorbă. Nu, răspunse Maria și scutură din cap. Robert Jordan gândea. Dacă n-ar trebui să lucrez cu femeia asta, cu bețivul de bărbatul său și cu ceata lui prăpădită, ea își trage câteva perechi de palme să... Hai, spune-mi, porunci Pilar. Nu, se împotrivi Maria. Nu. Las-o în pace, îi zise Robert Jordan și glasul nu mai avea sunetul glasului său. Tot am să-i câteva palme, fie ce-o fi, gândi el. Pilar nici măcar nu binevoi să-i răspundă. Ceea ce se petrecea acolo nu amintea de șarpele care îi fascinează prada, nici de o pisică gata să se arunce asupra păsării. Nimic nu aducea dorință de pradă și nici a pervertire. Totuși exista senzația unui soi de umflare ca umflarea gâtului de cobra. O simțea limpede, simțea amenințarea acelei umflări. Dar această umflare nu era efectul unei dorințe de a face rău, ci al unei dorințe de a cunoaște, de a afla. Aș fi vrut să nu văd niciodată așa ceva, gândi Robert Jordan, dar aici nu au ce căuta palmele. Maria, rosti din nou Pilar, nici măcar n-am să pun mâna pe tine. Spune-mi acum ceva, după singură vrerea ta. Fata scutură din cap. Maria, zise Pilar, acum și după singură vrerea ta, Maus, auzi? Orice ar fi. Nu, răspunse fata cu glas tins. Nu și iar nu. Acum ai să-mi spui, stărui Pilar, orice ar fi. Ai să vezi. Acum o să-mi spui. Pământul s-a topit, zise Maria fără să o privească. De adevărat, a fost ceva ce nu-ți pot lămuri. Așa, rosti Pilar și vocea era caldă și prietenoasă și fără niciun fel de silnicie în ea. Dar Robert Jordan observă că strop fiind de sudoare îi îmbroboneau fruntea și buzele. Va să că așa a fost. Va să că așa a fost. Îți spun adevărul, zise Maria și-și mușcă buzele. Bineînțeles că e adevărat, întării Pilar cu blândețe. Dar să nu spui celor de-o seamă cu tine, fiindcă niciodată n-au să te creadă. N-ai cumva și sânge cald ingles? Să ridică în picioare ajutată de Robert Jordan. Nu, răspunse el, nu știu să am. Nici Maria nu știe să aibă, zise Pilar. Este foarte ciudat. Da, așa s-a întâmplat, Pilar, o încredință, Maria. De ce nu, fata mea? Când eram tânără, pământul se topea așa fel că îl simțeam cum se pierde în necuprins și mi era teamă, fiindcă nu știam ce mai rămâne sub mine. În fiecare noapte se întâmpla așa. Spui minciuni, îi zise Maria. Da, recunosc cu Pilar, spun minciuni. «Niciodată nu se topește mai mult de trei ori în viață!» «S-a topit de adevărat?» «Da, mărturisi fata, îți spun drept!» «Și pentru tine, englez?» Întrebă Pilar și se uită în ochii lui Robert Jordan «Să nu minți?» «Da, răspunse el, spun drept!» «Bine, zise Pilar, bine, asta e ceva!» «Ce vrei să spui cu cele trei ori?» Întrebă Maria de ce zici vorba asta? De trei ori, repetă Pilar. Acum ai avut o dată. Numai de trei ori? Pentru cei mai mulți oameni, nici măcar o dată, îi răspunse Pilar. Ești sigură că s-a topit? Aș fi zis că-s gata să mă prăvălesc, o încredință Maria. Atunci cred că chiar s-a topit, conveni Pilar. Haideți, ei, acum haideți să ajungem mai repede la tabără. Ce-s prostiile astea cu de cele trei ori?" o întrebă Robert Jordan pe femeia voinică în vreme ce mergeau împreună printre brazi. Prostii?" îl întrebă Pilar privindul strâmb. Mie să nu vorbești despre prostii englezule, miti tăl. E o vrăjitorie ca și cea cu palma?" Nu, e ceva dovedit și știu de toată lumea la Gitanos." Dar noi nu suntem Gitanos." Nu, dar ai avut un dram de noroc." Și ei de nu sunt țigane au câteodată un dram de noroc. Și vrei să spui că e adevărat povestea cu de cele trei ori?" Se uită din nou la el într-un chip ciudat, spuse. Lasă-mă, inglez! Nu mă supăra! Pentru mine ești prea tânăr ca să putem sta de vorbă!" Dar cum, Pilar?" începu Maria. Lasă vorba!" o întrerupse Pilar. Ai avut odată și o să mai ai încă de două ori pe lumea asta!" Și tu?" o întrebă Robert Jordan. De două ori, zise Pilar și ridică două degete. Două, iar a treia oară n să mai fie niciodată. De ce? întrebă Maria. Of, lasă vorba, se răsti Pilar. Taci din gură. De ce nu și a treia oară? întrebă Robert Jordan. Of, taci din gură, auzi sau n-auzi? Să răsti din nou Pilar, lasă vorba. Bine, își spuse Robert Jordan. Numai că eu nu mă uit la prostii din trastea. Am cunoscut destui țigani și știu cât sunt de ciudați Da, cam la fel suntem și noi Deosebirea e doar că noi trebuie să ne câștigăm cinstit traiul Nimeni nu știe din ce triburi coborâm Nici ce mai avem din moștenirea acelor triburi Nici ce lucruri tainice se petreceau prin pădurile pe unde au sălășluit îndepărtații noștri strămoși Tot ce știm e că nu știm nimic nu știm nimic despre ce se întâmplă cu noi noaptea. Totuși, când se întâmplă ceva a ziua, atunci credem că este ceva. Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, iar acum femeia asta trebuie nu numai să o pe fată să-i facă destăinuiri, deși ea nu vrea să le facă, dar mai trebuie și să le repete și să le treacă pe seama ei. Se crede obligată să le transpună la scara țigănească. Am crezut că s-a dat bătuta acolo pe munte, dar acum uite că vrea să-și întindă dominația și asupra clipelor petrecute de noi acolo sus. Dacă ar urmări să facă vreun rău, ar merita să fie împușcată. Dar nu este vorba de niciun rău. Nu vrea decât să-și păstreze stăpânirea asupra vieții. S-o păstreze prin intermediul Mariei. După ce termin războiul ăsta, n-ai decât să te apuci de studierea femeilor. Își spuse mai departe Robert Jordan. Ai putea să încep cu Pilar. Ți-a pus la dispoziție o zi cum nu se poate mai bogată, dacă vrei să afli părerea mea. Până acum, niciodată n-a pomenit de credințele țigănești. Cu excepția ghicitului în palmă, Gândi el. Da, bineînțeles, cu excepția ghicitului în palmă. Și în legătură cu palma, nu cred că se prefăcea. Dar de spus, n-are să-mi spune ce a văzut, sunt convins. Crede cu tărie în ce a citit acolo, indiferent ce-o fi Dar asta nu dovedește nimic Ascultă, Pilar, îi spuse femeii Pilar se uită la el și zâmbi, apoi întrebă Ce e? Nu fi așa de tainică, o rugă Robert Jordan Tainele astea mă obosesc îngrozitor Și dacă? întrebă Pilar Nu cred în smeii în oracole înghicitoare sau în prostiile vrăjitoriilor țigănești Aha, făcu Pilar nu, și ai putea să o lași în pace pe fată Am să o las în pace pe fată Și lasă deoparte tainele, urmă Robert Jordan Avem destulă treabă și destule altele de pus la cale Fără să ne mai încurcăm și cu tot felul de prostii Mai puține taine și mai multă treabă Înțeleg, răspunse Pilar și dădu din cap un semn de încuvințare Dar ea ascultă ingles, îi spuse zâmbind cu toată fața S-a topit pământul? Da, firai tu să fii, s-a topit Pilar izbucni în râs, râse cu hohote și tot râzând într-una se opri în loc și se uită la Robert Jordan fi ingles, ingles, zise ea prăpădindu-se de râs, tare hazliu mai ești Acum trebuie să te străduiești mult ca să-ți câștigi iar rangul Du-te, dracului, gândi Robert Jordan, dar nu deschise gura cât stătuse ei de vorbă, soarele fusese acoperit de nori și când privind arăt către munți, văzu cerul încărcat și neguros. Sigur, îi spuse Pilar privind norii, are să ningă. Acum? Aproape în iunie? De ce nu? Munții ăștia nu știu numele lunilor. Suntem încă în luna lui mai. Nu poate fi zăpadă, zise Robert Jordan. Nu se poate să ningă. Și cu toate astea englez, stărui Pilar. Are să ningă. Robert Jordan se uită în sus la cenușiul dens al cerului cu soarele galben spălăcit care dispăru cu totul chiar pe când îl privea și văzut norii cenușii întinzându-se uniform până ce deveniră pufoși și grei. Și cenușiul lor reteza acum piscurile munților. Da, marturisi el. Bănuiesc că ai dreptate. Capitolul 14 la vremea când sosirea în tabără ningea și fulgii cădeau pieziși printre trunchiurile brazilor. o oblic prin spațiile dintre copaci, la început rar și coborând în cercuri, apoi pe măsură ce vântul înghețat se năpustea dinspre piscuri, se pornire în vertejuri dense și Robert Jordan rămase furios în fața peșterii și privind în soarea. O să avem zăpadă groasă," zise Pablo. Glasul îi era dogit, ochii roșii și tulburi Țiganul s-a întors, îl întrebă Robert Jordan Nu, răspunse Pablo, nici el, nici bătrânul Vrei să mergi cu mine la postul de sus, de pe șosea? Nu, răspunse Pablo, nu mă amestec în treaba asta Am să nimeresc și singur Pe viforul ăsta s-ar putea să te rătăcești și să nu dai de el, zise Pablo Eu nu m-aș duce pe o asemenea vreme o iau la vale până dau de șosea și pe urmă apuc pe ea în sus. S-ar putea să nimerești, dar cele două santinele puse de tine au să urce în coace dacă ori vedea că a început ninsoarea și n-ai să te întâlnești cu ei pe drum. Bătrânul stă și mă așteaptă. Da, de unde? Acum are să se întoarcă dacă a pornit ninsoarea. Pablo privi zăpada care se învârteja cu furie prin fața peșterii și întrebă. Nu-ți place zăpada englez?” Robert Jordan trase o înjurătură, iar Pablo îl privi cu ochii lui tulburi și râse. Cu zăpada asta îți cade baltă ofensiva ingleză, zise el. Intră în peșteră că și oamenii tăiau să se arate numai decât."